Alhamdulillah Wa salatu Ala Rasulullah Wa ala alihi Wa sahbihi Wa manwalah <tuh> Akhutin kiram Barakallahuikum Sebagaimana telah kita Sampaikan di awal Bahawa anak merupakan Anugerah dari Allah Azza wa Jal Sebab itu Para Nabiya ke Ibrahim, Alaihis Salam. Demikian pula Zakaria. <tuh> Mohon kepada Allah Azza Wajalla untuk dianugerahkan atau dianugerahi anak keturunan <tuh> yang harapannya adalah anak-anak yang soleh dan Allah kabulkan di mana Nabi Ibrahim alaihi salam dianugerahi dua putra yaitu Ismail demikian pula Yakub ya dalam kondisi keduanya adalah apa? Nabi yang diberikan ke Allah Subhanahu wa Jal. sekian banyak keutamaan semua taman yang ada. Fa Bapak barakallahu sehingga karena itu merupakan karunia anugerah maka wajib bagi kita untuk mensyukurinya dan memberikan perhatian. Dengan barakallahu fikum beberapa hal yang tadi telah kita sampaikan di antaranya pentingnya kita berdoa. Agar dikaruniai keturunan yang solehin, muti'in, dianugerahi oleh Allah keturunan yang soleh, yang taat kepadanya. Kemudian Barakulahikum warahmatullahi Di antara langkah yang juga untuk memperhatikan tentang Bagaimana perhatian demikian pula Kiat upaya Demi tercapainya keselamatan anak adalah Dengan memilihkan guru Tentunya hal itu tidaklah Kemudian bagi orang tua tidak ada perhatian, akan tetapi justru yang ada adalah semakin memberikan perhatian dan besarnya taawun. Jika di satu daerah dihidupkan dibuka tentang adanya pendidikan-pendidikan yang di situ menangani anak-anak, maka para orang tua Indahnya juga ikut ambil dalam hal memberikan pendidikan. Di samping itu juga terus mendoakan agar keturunan tersebut keturunan yang tunduk patut kepada Allah. Bahkan tidak hanya sebatas misalnya putra maupun putrinya, tapi keturutan keturunan yang di bawahnya, yaitu cucu-cucu mereka. <tuh> Poin yang lain Yang Hari ini juga Berkawafikum upaya Untuk mewujudkan Perhatian terhadap anak Adalah Memilihkan tempat yang baik Baik bermakna situ juga bagi kedua orang tuanya untuk tinggal di satu tempat atau menempatkan anaknya di satu tempat yang muhayyah mendukung adanya tempat-tempat yang di situ mendukung untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti yang tadi kita sampaikan bahwa doa doa para amli tadi yang inginkan, rahman, bukanlah yang mereka inginkan demikian doa ibadul rahman tadi bukanlah yang mereka inginkan putra putri yang tampan yang cantik tetapi keturunan yang solehin, keturunan yang muttaqin keturunan yang mereka mentauhidkan Allah Subhanahu yang tidak menyekutukan Allah dengan apapun di dalam surat ibrahim ayat yang ke-37 di mana ibrahim alaihis memohon kepada allah rabbana ini askantu min dhurriyyati biwadin gairi fi di zarah Guna baitikal muhrim, Rabbana biyuqim salat. Kta Ibrahim alisalam, waherab kami sesungguhnya. Ini askan tu mingluriyati. Aku menempatkan sebagian keluarga ku keturunan ku, yaitu dibawahnya Ismail bersama ibunya, yaitu Hajar tinggal di Makkah kata beliau ini askantumindurriyadi dari sebagian keturunanku biwadin gairi di zarab. di lembah yang di situ tidak ada tanaman-tanaman tandus, kersang <tuh> tetapi muqayyad indah baytikal muharram indah baytikal muharram di sisi rumahmu yang mulia, yaitu Ka'bah apa maksud dan tujuannya penyebutan ayat berikutnya Rabbana liruqimus salat agar tak kalah ditempatkan tinggal di tempat yang muhayyat tempat yang secara fasilitas ibadah itu ada dan kita mengenal bahwa sumber pusat terbiyah, pusat pendidikan di masa-masa silam masjid, masjid Dijadikan sebagai sumber tempat pendidikan dan juga tempat sumber pengajaran. Demikian pula pusat peribadahan. Warahmatullahi wabarakatuh. Di situ kita ketahui bahawa seorang hendaknya memperhatikan di mana dia tinggal. Tidak hanya sebatas melihat kepentingan-kepentingan berkaitan dengan tugas, kemudian aktivitasnya, pekerjaannya, tetapi marilah lingkungan yang dimana kita tinggal kita memilih lingkungan yang sangat mendukung demi kebaikan anak-anak kita. Salah satu halnya yang disebutkan oleh Allah Azza Wajalla adalah bagaimana Ibrahim Wahimah menempatkan. Putranya di satu lembah Di satu lembah Yang berapa-apa pikul tanpa ada tanaman Tetapi dekat dengan Tempat peribadahan Supaya apa? Agar mereka itu Orang-orang yang hatinya Punya ketertarikan Untuk Mengerjakan sholat Salat Assalamualaikum Sesuatu yang mulia Ibadah yang Paling mulia Ibadah yang akan ditanyakan oleh Allah Sebelum Ibadah-ibadah yang lain Jika Ibadah tersebut baik pada seorang Akan menjadi baik bagi yang lain Jika rusak akan Menjadi rusak bagi yang lain Sebab itu kita perlu mengoreksi Kenapa misalnya anak-anak kita perlakuannya tidak bisa tenang, Kadang kurang ajar? Mari kita perhatikan dalam sisi solatnya. Disebutkan dalam hadis cukup banyak tentang dihati dalam masjid bishakina diwalwakar dengan ketenangan, dengan kesopanan. Demikian pula larangan keterkesa kesaan. Masuk masjid demikian pula larangan dalam hal banyak bergeraknya, larangan dalam beriltifat, memalingkan dalam beribadah, yaitu badan memulang-malingkan badan. Demikian pula tidak sepantasnya banyak geraknya ketika solat dan seterusnya. Maka mudah-mudahan dengan perbaikan-perbaikan dalam berhal solat akan memberi manfaat. Seperti tadi yang kita sebutkan Wahusala Itu Barakulahikum Menjadikan sholat Semoga dengan itu Anak-anak mereka itu Diberi petunjuk oleh Allah di atas kebaikan Nah sama juga dengan kita Mari kita perhatikan Salat sholat kita Salatnya anak-anak kita naam Dan tentunya semua tadi membutuhkan kepada taawun semua pihak terlibat demikian pula di rumah misalnya seorang ibu seorang bapak kala di situ dikumandangkan suara azan hendaknya mengingatkan pula kepada anak-anaknya untuk dengarkan jawab panggilan muadzin nah ayo cepat berwudu berangkat ke masjid tidak perlu menunggu misalnya iqamah Datanglah segera, dapatilah tak penutur Ehram, sang Imam. Janganlah kamu terbiasa menjadi seorang yang masbuk, naam dan serusnya dan serusnya beberapa hukum. Tentunya hal seperti itu diterapkan oleh Salafun Salih. Diriwayatkan Ahmad dan Muhammad Walamundu arba'ina salam Sejak empat puluh tahun yang silam Masa mi'tu mu'addin Illa Waqat kuntu fi masjid Sejak empat puluh tahun yang silam Di dalam suara adhan aku mendengarkan Suara adhan yang dikumandangkan Kecuali Aku telah berada di dalam masjid Semua tadi wa'alaikum Sebagai bentuk harapan-harapan. Atas ilmu yang Ada pada mereka Demikian pula Semoga semua tadi Memberkahi Memberkahi kepada kehidupan Memberkahi kepada amal Memberkahi kepada ilmu Memberkahi kepada keturunan Yang dengannya mereka di atas ketuaatan Di atas kesolehan Kemudian Barakulafikum Ayat tersebut Disebutkan usahal ini termasuk salah satu sebab di mana seorang manakala mengharapkan kesolehan kebaikan putra maupun putrinya, ialah diupayakan untuk mendekati tempat-tempat yang disitu mendukung tempat-tempat yang pendukung mendukung untuk apa? untuk ibadah untuk toat kepada Allah subhanahu wa ta'ala karenanya jika anak kita mungkin jauh dari masjid, lalu kadang kita menyuruh, yang dengannya mereka berat yang dengannya mereka mungkin malas nah mungkin kita bisa merubah merubah tempat-tempat yang kita tempati, tempat yang kita tinggali, untuk mendekat ke tempat-tempat yang disitu Betul-betul sangat mendukung dilaksanakannya peribadahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fajr al-afidatunna, tahuilah Ibrahim. Ibrahim bilangnya sampai berdoa, memohon, disitu saja tetapi memohon kepada Allah. Jadikanlah, jadikanlah sebagian hati manusia. Para Mufassirin seperti Ibn Abbas, Mujahid maupun yang lainnya menyebutkan bahawa pada kalu fajr al akhir datang nasdhawi sebagian hati manusia memiliki kecenderungan kepada mereka cenderung kepada mereka itu Orang Persia, orang Rom, Yahudi, maupun Nasrani. Itu seandainya Ibrahim waktu itu doanya. Faj'al af'idatan nas. Faj'al af'idatan nas. Tahu Idayim. Tidak mengatakan seperti yang Allah sebutkan. Faj'al af'idatan minanas. Maka di situ sungguh orang-orang Persia, orang Romawi, orang Yahudi, orang Masiro akan cenderung kepada mereka. Jadi yang Allah berikan kecenderungan adalah orang-orang Mumin. Yang Allah berikan kecenderungan orang-orang Mumin. Warzukum minasamalat, alaum yashkurun. Berikanlah kepada mereka rizki berupa buah-buahan. Kita mengenal bahawa kota Makkah kota yang di situ dikatakan dairi bizar, tidak ada tanaman-tanaman tetapi luar biasa buah-buahan apa masuk di situ. Sehingga termasuk doa Ibrahim alaihissalam adalah supaya apa? Supaya kuat seorang kemudian dengan rezeki Allah Menjadikan di sekitari sebagai pendukung Untuk beribadah kepada Allah Untuk ta'at kepada Allah Dan untuk menjadi orang-orang yang bersyukur Untuk menjadi orang-orang yang bersyukur Karena namanya seorang talabul ilm Membutuhkan bekal Seorang yang namanya penuntut ilmu Membutuhkan bekal Sehingga doakanlah kepada mereka dimudahkan dalam hal menuntut ilmunya diberi makanan-makanan yang baik supaya berpengaruh kepada kebaikan sebagaimana yang kita ketahui bahawa makanan yang baik akan berpengaruh kepada jasad berubah kebaikan dan sebaliknya ikhwatul kiram barakat wafikum kemudian di dalam ayat yang berikutnya yaitu pada al-ambiyya ayat yang ke-60 ilmu kefahaman adalah akan datang pada masa-masa yang dikatakan ketika si anak tadi masuk kepada usia muda maka Ayat ini yaitu yang tersebut Pada Al-Ambiyah Ayat yang ke-60 Kalu samihna Fatan Yathquruhum yuqallahu Ibrahim Kami dengar Ada Seorang pemuda Yang mana pemuda Tadi punya keberaninya Mencela Berhala-berhala kami Menghancurkannya dan disebut bahawa namanya Ibrahim, Fatan, pemuda, yuk awgau, Ibrahim. Kara kata para aima tentang kata para kata para mufasirin, seperti yang dikatakan oleh Ibn Abbas bahawa Fatan Asyab dan Fatan itu bukan anak-anak tetapi syab. Karena al-fatih itu sering kadang kita memaknai kepada anak, tetapi fatah yang ada di sini adalah syah seorang pemuda. Demikian pula barakah fikum dikatakan oleh Nabi Ma Ma'baghallo nabiyyan illa shaban. Tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali usianya telah masuk pada usia dia, usia muda. Walau ti'al ilmu aliman illa wa huwa syabun, tidaklah seorang alim. Dikaruniai padanya ilmu, kemampuan dalam alim-alim kecuali saat dia telah masuk usia muda. Sehingga dalam babi ini para Bapak Fikum Pentingnya Pentingnya Lebih Kepada kita semua Semua pihak yang berkait tadi Untuk memberikan perhatian Khusus anak-anak Kalau sudah masuk usia-usia syah -usia Pada usia-usia mudanya Tidak bermakna kemudian di masa kecilnya Kita menyanyiakan Tidak sebab itu Abu'l-Aswad ad-du'ali Qila anahu Ismuhu Dalim bin Amr Waqila anhu Amr bin Dalim Wahu ahadu Inmi Ali bin Ali Talim Abu'l-Aswad ad-du'ali Imam dalam hal-lughah Seorang tabiin. Fabarakallah fiikum Membesarkan hati Anak-anaknya Qad ahsantu ilai kum kibaran wacibaran wakabla antuladu kata Abu aswad aku sungguh telah berbuat baik kepada kalian wahai putra putraku saat kalian sudah besar saat kalian di waktu masih bocah bahkan saat kalian sebelum lahir belum ada di bawah bumi tak kala ahadu Auda tadi maka salah satu putranya bertanya kepada ayahnya dan menyampaikan amma ihsanukum adapun perbuatan baik yang anda lakukan lana khibaran saat kami waktu besar arfna kami tahu bagaimana anda memperlakukan kami tatkala kami dewasa Wa ihsanukum lana Sihar Adapun tatkala anda berbuat baik Di saat kami masih bocah Ma'an karena kami tidak meninggali Walakin Ihsanukum qobla'an nurat kaifa kalau dalam perkara bahwa kamu berbuat baik kepada kami, Anda berbuat baik kepada kami di waktu kami belum lahir itu bagaimana? Itu yang belum mereka pahami. Faqala ajaba rahimallahu maka Abdul Aswad pun menjawab, "Fala ikhtartu lakum al-ummat atau umman man la tusabbu nabiyya" Ataulah tu air, Kata Abu Aswat, adapun kebaikan yang sudah aku lakukan kepada kalian sebelum kalian ada, yang aku pilihkan kalian seorang ibu, ibu. seorang ibu yang dengan ibu sekarang itu kalian bukanlah orang yang dicelah karena sebab dia. Karena itu barakah wasiyum andil bagian ummahat seorang ibu perhatian kepada anak juga bukanlah perkara yang kecil bahkan pada sebagian keluarga berakufikum punya adil besar kita perhatikan bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah dari ibunya lah termotivasi, terdorong untuk kemudian rehatlah kepada masyarakat menghafal muatah dan seluruhnya Demikian pula dari sekian banyak Para orang tua yang mereka dididik oleh seorang ibu Demikian pula bagaimana kita mengenal kisah Asyikhu Syihdi Rahimahullah Walaupun ibunya meninggal Kemudian ada ibu sambungnya tetap Kebaikan-kebaikan yang luar biasa Beliau peroleh Seorang ibu punya andil Memotivasi demikian pula membesarkan hatinya kala di situ sekian banyak hal-hal yang kadang dihadapi oleh seorang anak mengalami masa-masa jatuhnya mental mengalami keterpurukan mengalami kadang keminderan ya, biasanya banyak komunikasi misalnya seorang ibu berkomunikasi dengan anaknya maka perhatikanlah yang semacam ini agar seorang berakal fikum tidak mengalami penyesalan di masa-masa berikutnya. Demikian pula barakallahu fikum di dalam ayat yang lain adalah adanya perintah yang di situ seorang untuk bermusyawarah dengan anaknya bermusyawarah dengan anaknya Yaitu apa yang Allah sebutkan dalam Ibrahim ayat yang ke 37 falama balakomah husat ketika di situ masa yang di mana Ibrahim sudah mulai sanggup sanggup di sini dikatakan ialah ataukah mayat Abu Abu dia sudah mulai punya kemampuan dengan apa yang dilakukan oleh ayahnya syat bertehal dia sudah mulai mampu melakukan aktivitas fa baraka maka ibrahim pun mengatakan ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuk humrul ma dzara ibrahim alaihisalam menyebutkan perihal yang didapati bahwa wahai putraku dalam mimpiku aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Jadi seorang ayah, seorang ibu tidak serta merta. Sebagai misal, kadang-kadang si anak ada keinginan untuk, misalnya, mendo atau ingin pada waktu kumpulajar, maka disitu kadang-kadang seorang anak memerlukan. Diajak untuk bermusyawarah divaangkan jika mereka dalam kondisi belum mencapai kepada penalaran yang baik pelan pelan semua tadi adalah perhatian seorang atau orang tua baik seorang ayah maupun seorang ibu dalam rangka barakatikum untuk mencapai kepada kebaikan dan keberhasilan perhatian anak. Dalam perihal pembicaraan, bahkan para alafikum dalam bab ini ialah para ulama menyebutkan ista' Ibrahim. Ibrahim melakukan musyawarah terhadap putranya dan merangka untuk sesuatu yang baik. Seandainya tidak mengatakan pun, seandainya tidak menyampaikan pun itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi begitulah semestinya seorang Andaknya walaupun terhadap putranya itu seandainya sudah sampai pada usia-usia yang mereka itu nalur, bisa menerima satu penjelasan demikian pula barakalafikum mereka bisa memahami sesuatu tiadalah bicara demikian pula dalam hal ini tiadalah mereka dalam hal bermusyawarah. Eh kiram terkiram barakalafikum kemudian di sisi lain bahwa syah Pemuda dikatakan tempatnya di situ para kafikum ujian, karena ujian adalah masa-masa yang di situ menentukan kepada kehidupan berikutnya. Kehidupan berikutnya Dikisahkan di kalangan salaf bagaimana ketika mereka itu di masa-masa syah, memahami sebuah ayat, menghafal sebuah hadis dengan semangat yang luar biasa, terbawa kadang kepada sebuah emosi, yaitu semangat yang luar biasa, yang dengannya kadang terjatuh dalam sebuah kekeliruan. Sebab itu barakah hikom termasuk dalam bab ini incaran. Incaran orang-orang Khawarij Khawarij di masa dahulu Betul Telah Mati atau meninggal Tokoh-tokohnya kalangan Khawarij Itu telah mati Meninggal tokoh-tokohnya Tetapi sumbu Pemikirannya Ideologinya itu tidak terkubur Nah Ideologinya Tidak terkubur Sebagai contoh, Barakatul Fikum di masa Khalifah Ali bin Abi Talib, beliau terbunuh oleh seorang yang bernama Abdul Rahman bin Muljim atau Muljim. Di zaman Khalifah Umar, orang ini termasuk seorang yang dikirim untuk mengajari Quran yaitu Muqarridh, Hafizul Quran. Tetapi di waktu itu dia bertentangan dengan seorang Khawarij. Mulai diingatkan kembali dengan istilah lain yang disebut oleh para ulama adalah bahwa sikap ditumbuhkannya lagi solidaritas. Perjuangan untuk membela teman-temannya yang sudah terbunuh kan begitu dimunculkan sifat solidaritas yang sebelumnya sudah ada tidak ketertarikan lagi bahkan para kawafikum tidak terbayang untuk sampai kemudian membunuh ali bin abi thalib tapi terus difahamkan di para kawafikum diberikan banyak syubhat akhirnya pun melakukannya. Demi pula seorang tabi'in yang bernama Yazid al-Faqih mengatakan untuk ketshagazani royun mineral fahli, iaitulah ketertarikan terhadap satu mineral khawarij Namun Berapa dikum kita pun mengenal bahawa di zaman zaman para sahabat keberkahan ilmu itu nampak, yaitu seorang kadangkala mendengarkan apa yang dikatakan sahabat, penuturan sahabat. Al-Barokatul Mahagadir Keberkahan itu bersama Orang-orang tua Nah Akhirnya mereka pun Terjumpa dengan sahabat Kemudian rujuk Atas pemikiran-pemikiran tadi Bahkan di zaman-zaman kita sekarang Banyak para pemuda Banyak para pemuda Yang mereka dalam kondisi Menjadi makanan empuk Bagi pemikiran-pemikiran khawajah Kenapa anak semangatnya Yang masih prima Pemikirannya Yang dikatakan masih Udah tahu Anak-anak yang masih bocah sehingga Belum berpikir panjang Allah Allah Maka dalam bab ini Kita bagi orang tua Hendaknya berhati-hati Jangan kemudian Kita mengira bahwa Seorang yang sudah menjadi penghafal Quran seorang yang kemudian duduk belajarnya menekuni kitabullah, sunnah rasul waduh salah dikatakan kemudian selamat dari cengkeraman, cengkeraman rupa pemikiran yang menyimpang pemikiran yang menyesatkan nah oleh sebab itu erat kaitannya, erat hubungannya adalah bagaimana ketika kita perhatikan apa yang Dibaca oleh mereka, demikian pula barahulah kepada siapa mereka berguru, di mana mereka belajar, semua tadi merupakan faktor baik. Hal itu akan mendukung kerjalah memang semua tadi berada di atas kebaikan dan kebenaran, dan juga semua tadi akan merusak, merusak anak-anak kita. Tentu saja tempat Demikian pula gurunya Bacaan-bacaan yang dikonsumsi Yang mereka akses Berita-berita tadi Semua tentunya jika Tidak mendukung kepada kebaikan Bahkan justru sebaliknya Yang mengandung kepada syubhat Dan tidak jarang Tidak jarang yang seorang Dikatakan tersambar Dengan pemikiran-pemikiran tersebut Dan dengan mudahnya Para pemfikir mereka perlu mengikuti bahkan betapa sulitnya tatkala mereka sudah tertarik dengan pemikiran tersebut untuk kemudian dimahankan kembali kepada pemahaman yang benar. Karena Yazid al-Faqir tatkala menyampaikan bahawa kami waktu itu rombongan dan kami mendengarkan penuturan Jabir bin Abilah lalu kami pun rujuk dengan pendapat yang sebelumnya kami tarik padanya, kecuali hanya satu orang berdikani yang tidak menanggalkan pemikirannya genikan pula namanya ilmu itu adalah dipelajari, disampaikan bukan menjadi penentu seorang kemudian mendapatkan hidayah bukan menjadi penentu bahwa seorang kemudian selamat nah telah ada orang-orang di zaman Dahulu, zaman silam Orang-orang yang tentunya Apakah Dilihat dari sisi peribadahan Keilmuannya Jauh Dan kita tidak bisa dibanding-bandingkan dengan mereka Namun Begitulah Bukan kemudian Keluasan ilmu itu menjamin keselamatan orang Seperti tadi yang kita katakan Bukanlah kemudian dengan menghafal Quran Menjadi keselamatan keselamat Tetapi juga termasuk sebab sebab hidayah, sebab keistikamahan Sebab kebaikan Demi kebaikan anak Kita berikan anak-anak kita untuk Motivasi menghafal Quran Karena belajar-belajar Tentunya di masa-masa muda Itu Satu kondisi yang tidak Bisa kembali Karenanya Barakulatikum Zubair Ibn Awam Ketika Menasihatiku putra-putranya. Yabna i kunas sewaro kaumin, wana hiaum kibara kaumin. Wahai putra-putraku, dulu kami ini adalah orang-orang yang tidak dianggap. Tapi sekarang perhatikan, kami itu dijadikan sebagai orang yang dianggap oleh yang lain. Valiaum pada hari ini kalian dikatakan apa? Untuk secara kaumin, kalian adalah orang-orang yang dikatakan bocah yang tidak ada satupun mendengarkan dari apa yang kalian sampaikan. Fakta pun kibarlah kaumin, ida Kalian satu-satu -sat akan diorangkan. Kapan? Kalau kalian belajar. Kalau kalian belajar. Karenanya nyabarafikum dengan kemampuan-kemampuan seorang bocah menguasai ilmu maka mereka kadang dibarangkan dalam majlisnya dengan orang-orang tua yang senior. Kadi Abbas seperti Ibn Abbas masih muda tetapi diizinkan oleh Umar untuk bermajlis dengan apa orang-orang tua. Karena apa keilmuannya? Karena keilmuannya. Demikian pula Barakatulikum. Tentunya hari ini merupakan sesuatu yang seorang mengupayakan, karena jika masa-masa muda telah mewah, telah berlalu, seperti yang juga dikatakan Omar, "Da'ala muqabla antasudu atau sawwadu, belajarlah kalian, luangkanlah waktu, upayakanlah dengan semaksimal mungkin masa-masa anak masa muda. Sebelum kalian itu disibukkan Dengan tanggung jawab Berkeluarga banyak urusan Dan seterusnya Itu semua akan mengurangi kesempatan Kalau sudah lewat Lebih-lebih seorang mungkin sudah beruban Masa-masa dia sudah tua Sudah dikatakan apa? Kakek-kakek Maka jangan harap Kemudian seorang Baratulah Biko Mengatakan bahawa saya masih muda Karnanya seandainya boleh seorang itu mengatakan masa tua yang dia lewati bisa kembali menjadi muda. Tentunya dia akan menghabarkan dulu waktu saya kata-kata itu kutip. seperti yang dikatakan Abu Adahiyah. Barakulafikum laytashabala ya'udu yauman. Faqih Ibrahim di masa alnasimu, anda kata, seandainya masa muda itu bisa kembali, maka akan aku beritakan tentang masa tua yang dulu pernah terjadi kan begitu? Fashab, pemuda. Seperti tadi yang juga kita katakan bahawa Nabi Ibrahim di masa mudanya, di masa mudanya berani menghadapi kaumnya. Dan tentunya seperti tadi yang kita sampaikan juga Masa muda maupun Masa-masa di masa muda juga tempat celah-celah kadang banyak kesalahan Sehingga banyak membutuhkan bimbingan Banyak kemudian seorang mendekat kepada ilmi Banyak membutuhkan kepada berbagai macam pengalaman Dan pengalaman itu ialah ada pada orang-orang yang ahlu al-musyar Orang-orang yang berkohon hukum dalam kehidupannya Mengorangkan orang lain Menghargai orang lain Itulah Ahlu Cajrubah Ahlu Cajrubah bukan orang yang pengalamannya sendirian Bukan, karena akan banyak kesalahan Tetapi seorang yang dikatakan Ahlu Cajrubah nampak dalam kehidupannya Dia menghormati orang lain, mengorangkan orang lain, menghargai orang lain Meskipun kadang kita dapati bahawa Seandainya dia Dalam keadaan mencetuskan Ataupun e, berinisiatif Tentang suatu Maka walaupun urusan tadi akan kembali kepadanya Namun Barakulahikum Dia menghormati, dia menghargai Dan terhadap yang lainnya dia orangkan Demikian Barakulahikum Di antara hal-hal yang semoga Memberi Pandangan kepada kita Membuka Wawasan kepada kita Bahwa perhatian Untuk kemudian tercapainya Pada bahwa Keselamatan anak-anak kita itu Bukanlah perkara yang mudah Bukanlah perkara yang gampang Bukanlah perkara yang dikatakan sambil lalu Bukan perkara yang juga dikatakan Bisa dipikir sendiri Karena masalahnya Berapa masalah yang besar Dan lebih-lebih kalau sampai Terjadi di masa ketika sudah dewasa Yang mengalami sekian banyak problem Sekian banyak problem Yang berujung para Yang ada ialah Bagaimana penyesalan orang tua Dan seringkali membalikkan Masalah-masalah ini -masalah kepada Kulan-kulan yang curhat Yang ini dan itu mengeluhkan bagaimana nasib anaknya Dan tentunya Semua tadi Harapannya adalah dengan cara kita Banyak-banyak berdoa kepada Allah demikian pula Melakukan ataupun mewujudkan sebab-sebab Mencari tempat-tempat tinggal yang muhayyak, tempat-tempat tinggal yang mendukung untuk menuju kepada ketaatan peribadahan Demikian pula penanaman tohid dari mulai anak-anak. Jangan sebaliknya, justru kita sering yang mengajari. Awas, jangan lewat situ nanti ada pocongnya loh, kan begitu? Ini nanti ada gendrwo loh. Oh, di situ ada kuntilanaknya loh kan? Memangnya api pernah ketemukan begitu? Rabarakatuh. Jadi jangan diajari sesuatu yang memang dalam tau, itu pertentangan. Nah, rabarakatuh. Sebagian pengajar yang kadang kita lihat juga tanpa sadar dalam hal mungkin ingin menakut-nguti, seandainya diucapkan dengan ucapan-ucapan yang seperti itu dengan cerita-cerita yang para khotibum mungkin tidak pernah Dia dihadapi dalam kehidupannya. Wallahu alam demikian yang bisa kita sampaikan, mohon maaf ini sepertinya sudah tidak kuat dua kepala. Hmm. nah uh.